розчинної кави, збудив її, увімкнув пори року Чайковського, а потім показав їй увесь дім, річку, єврейський цвинтар. Хотів показати увесь світ, який раптом наповнився світлом, радістю, сенсом. І вона відчула те саме, доки не сіла в автобус і не покинула його. Їй було б тут добре, але чому вона не захотіла, чому повернулася до своєї дитини тієї страшної залежності, якої він не віддав, бо не мав ні дружини, ні дітей, і був сам собі дитиною. Десь її листи зовсім небагато і жодної фотокартки. Минуло багато часу. Два рази вкривався снігом самі свічник і зірки. Двічі він переходив до неї і двічі вертався з непогамованою чуттєвістю, ураженим самолюбством, ненавистю. Холодна жінка, для якої нічого не важили звичайні людські інстинкти, правила парування, бо вона про них нічого не знала. Якийсь демон, ліліт з очима, зверненими у порожнечу, ніби з іншого простору, ні для себе, ні для людей. Якого біса я про неї згадую? Чи мені легше від того? Якби я хоч знав, чого їй було від мене треба? Нехай їй буде зараз так само зле, як мені, як у тому оповіданні, що вона надісла мені, яке я пам'ятаю слово в слово, Жовтуватий папір з блідими літерами Кров і під вигаданого світу. За розширення траси поплатилися життям старі яблуні і зовсім молоді деревця. Зрізали й величезний клен без жодної сухої гілочки, який восени струшував на асфальт листя дивовижної золотистої барви. Дорога тепер широка, а як же? Є де розминутися і машинам, і людям. Молодий здоровий хлопець вирушив трохи самовпевнено на червоному мотоциклі. Викорчувані дерева, на яких дотлівали перші листочки, простягали коріння, пересипане жовтою глиною і піском. Сумне видовище. Мотоцикл, наче птах, летів над холодним вогким асфальтом. Ніхто не знав, що хлопець поїхав, та це його мало турбувало. Невідомо, скільки часу забере в нього подорож, але треба було встати дуже рано зі сходом сонця, як і належить справжньому лицареві шукачеві. Коли я прокинувся, то повернувся лицем до стіни. Щоб не забути сон, який віднині вирішував мою долю. Сонячне світло тремтіло на килимку, я молився, можливо, уперше в житті. Не зрадь мене, пам'яте. Хай я забуду власне ім'я, хай я забуду все, що збирався зробити, тільки не допусти, щоб я втратив той. Дивовижний сон. Мені вдалося запам'ятати риси її обличчя, усмішку, якою вона мене зустріла, вікно, дивовижний рожевий бузок вузьку стежку до воріт. Я б забув цей сон, якби її погляд не благав допомогти. Поволі збагнув, що вона живе сама як на острові. А острів той знаходиться серед пустелі,